Psalm. Vecinul meu a strâns cu nemdurare grădini, livezi, cirezi, hambare, și stăpânirea lui se întinde acum până la hotarele de fum. Soarele apune zilnic și răsare, între ale sale patru buzunare, Văzduhul îi face parte din avut cu alzalelor de stele așternut, luând și lumina în țarcul lui de zestre, o pot covi și o puse la căpestre. Din ceria fulgeri, din pământ grăsimi, adâncuri înmulțind cu unalțimi, și fostul meu vecin de țărm se ține vecin o vreme, Doamne, și cu tine. Urechea lui, închisă pentru graiuri, cu scamă s-au umplut de mucegaiuri. Gingia moale, însărcată, suge, ochiul pornește blând să se usuce. În spini, urzici și aguride, Dau știri de beteșuguri cel lucide. Creștetul gol poți să-l încerci, Puhav, subt pipăit, ca pe perci. și șubret ca o funie înodată, Cu căpătui un barca necată. Doamne, așa obișnuit ești, biet, Să risipești făptura ta încet faci în pulbere măruntă puterea dârză și voința cruntă. Faci dintr-un împărat nici praf cât într-un presărat. Cocoloșești o împălție mare ca o foiță de cigare. Dintr-o stăpânire semeață ai făcut puțină ceață, zidind schele înalte și repezi ridici, încaleci pe lespes cât munții, mergi mici. Părătele-i veacul pătrat, Și treapta e veacul înălat, Și scala toată vecia, Și când le dărâmi, primiți clipa, Să-și bată aripa subt. Musca mută,